Sense et música, et presenta un nou espai musical. Els diumenges, a partir de les 12 de mitjana fins les 2, deixa't seduir, deixa't emportar per la música d'abans, d'ara i del futur.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 Tropicalia. Músiques del Brasil. Els dissabtes a les dues de la tarda a 107 música. Tropicalia. El temps no existeix. Her, got... Vine a practicar el futbol golf a Massanet de Cabreñs. Like my... Des del passat any 2009 disposem del primer circuit homologat de futbol golf a l'Estat espanyol. On amb un recorregut de 18 forats pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació de Futbol Golf Europea per acollir les principals competicions internacionals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 37. bé al correu. info absolutely no reason to Right then, I need al futbol català, una manera d'entendre el futbol. La Caixa, patrocinador oficial de la Federació Catalana de Futbol.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 107 Esports, edició dilluns. 107 Esports, amb Dani Pagès. Molt bon vespre, amics oients dels 107 Esports. Rebem cordials salutacions d'un servidor, Dani Pagès, qui els acompanyarà des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre. Passen en aquests moments 7 minuts cap a 8 del punt horari de les 9 del vespre. Una edició, la d'avui dilluns, on farem un extens repàs a tot el que són els resultats des de primera divisió fins a tercera regional, també passant per al món del futbol sala, el futbol femení, i repassant també els resultats del món del bàsquet. També tindrem tot el que fa referència a partits del cap de setmana. Intentarem parlar doncs, de futbol sala, de bàsquet, de tot el que ha succeït al llarg d'aquest cap de setmana esportiu aquí a l'Alt Empordà. Tot això i molt més des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre. Comencem ja, com sempre, anant a repassar els resultats de la jornada. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada. A parada trobaràs el restaurant Cafè del Centre.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 Pensatí, ens trobaràs al passeig de la Principal de Peralada número 1. Usant tornat... Al telèfon 902 53 82 07. Mans, de punflises mans, d'herbas o de fang. De restaurant o Cafè o del Centre de, de Peralada. Un servei acurat a un preu econòmic. Nosaltres, eh, com cada setmana que ens disposem a repassar els resultats eh, que han arribat fins al moment, a la redacció del nostre programa ho farem començant per la primera divisió del futbol espanyol amb els següents eh, resultats en aquesta jornada 20, Sevilla 4, Llevan 1, Barcelona 3, Racing de Santander 0 València 4, Màlaga 3, Sporting de Gijón 1, Atlètic de Madrid 0 Saragossa 1, Deportivo 0, Getafe 1, Espanyol 3, Almeria 1 3, Ossassona, 2, també tenim el Reial Madrid, 1, a Mallorca, 0, i el Villarreal, 2, Reial Societat, 1. Es aquest vespre a partir de les 9 del vespre, des de fa un quartet d'hora, aproximadament, a l'Adel·lètic de Bilbao, Hércules La classificació encatxalada per Barcelona, amb 56, segones del Madrid, amb 51, tercer el València, amb 40. Quarta és el Villarreal 39, cinquè lloc per l'Espanyol en 37, sisè l'Atlètic de Bilbao en 29, setè l'Atlètic de Madrid en 27, vuitè el Mallorca també en 27, Nobel Getafe en 26, en 26, 26 també de el Sevilla, onze la Real Societat amb 25 punts, l'Hèrcules és 12 amb 22, el Deportivo 13 amb 21, el Ràfim de Santander és 14 amb 20, amb 15è lloc l'Esporting amb 19, també en 16è lloc l'Osasun amb 18, amb 18 punts també 17 el Saragossa i per baix, amb 18è lloc l'Almeria 17, eh, 17 punts, amb 19è lloc el Màlaga també amb 17 punts i tancant el Llevant amb 15 punts. La propera jornada, la 21è en aquesta segona en aquesta lliga BBVA és la formada per als següents encontres a Mallorca, Sporting de Gijón Atlàtic de Madrid, Atlàtic de Bilbao, Hércules, Barcelona, Racing de Sant Ter Val València, Màlaga, Saragossa Deportivo Sevilla, Llevan Getafe, Espanyol Villarreal Reial Societat Almeria i o Sassuna-Reial-Madrid. Anem a repassar ja la segona divisió A d'aquest futbol espanyol, una segona divisió a on els equips catalans no van aconseguir cap victòria. Amb els següents resultats, Xeré 0, Ell 0 en aquesta jornada, 21. Al Corcón, 1, Valladolid 0. Granada, 2, Recreativo 1. Villarreal B, 1, Betis 0. Eh, Oscar, 1, Atlètic 0. Albacete 0, perdó. Uh, Barça B1, Rayo 2, Cartagena 0, Celta 4, Tenerife 1, Les Palmes 1, Nàstic 0, Ponferradina 0, Còrdoba 1, Girona 1 i Nomancia 3, Salamanca 2. La classificació encatçalada pel Betis, 45, Celta 43, també en 43 tercer, el Rayo Vallecano. En quart lloc, el Xerés en 32, el és el Cartagena també en 32, a eh, sisè, perdó, Villarreal B amb 31, setè lloc per Granada amb 30, el vuitè és el Nomància, també en 30, el Barça B és eh, 9è, també amb 30 punts i desè lloc per l'Elge amb 28, amb 26, 11, el Girona, també 26, 12, el Valladolid, el tresè és el Còrdoba amb 25, catorcer lloc per l'Osca, també amb 25 punts, el Salamanca que és 15è amb 24, l'Alcorcón està 16è amb 24 punts, també l'Albacetè que és disseter amb 23 punts, Les Palmes, 18è, amb 23 punts també, i eh, per la part de baix en descens, eh, 19è el Recreativo, 22, amb 20 punts, 20è al Nàstic, eh, la Pontferradina té 18 punts, 21è, i tanquen amb 22 a l'Oc, el Tenerife, amb 22 punts, precisament un Tenerife que és el proper rival del Girona en la jornada 22, una jornada 22 que formen aquests encontres, Cartagena-Txarés, celta Numància rayo Córdova-Salamanca, Tenerife-Girona, Nàtic les Palmes Oscar Ponferradina Alcorcó albacete Villarreal B Valladolid Granada Betis i recreativo Elss Aquests són els partits que formen aquesta jornada 22 en aquesta lliga adelante també ens ananiirem ja cap a la Segona divisió en aquesta jornada hi ha hagut canvi de lideratge en aquesta jornada ja 22 a Benidorm 0 l'Hospitalet 2. Mm, dènia 0 un tinguin un Sant Boi a un Sant Andreu 2, Lleida 1, Atlètic Balears 1, Badalona 4, Gramenet 1, Espor tingues 1, Sabadell 0, Terol 1, Mallorca B 1 els dira 4, Oriola 2, el Cullà 1, Castelló 2 i Alacant 3, Gandia 0. La classificació encastalada per el Badalona amb 42 punts, on és l'Oriola amb 39, tercer el Sabadell amb 38, quart lloc per l'Alacant també amb 38, el Lleida 6è amb 35 i el Sant Andreu 7è amb 34. Per baix trobem l'Hospitalet eh, 14è amb 28, l'Untinyent eh, 15è, amb 26, i en zona de promoció l'Atlètic Balears, 16è, 24, els quatre que baixarien ara mateix, els d'Ira, eh, 17è, amb 20 punts, també amb 20 punts, 18è, el Mallorca B, i els dos equips catalans, 19è, l'Atlètic a Gramenet, amb 18 punts, i 20è, tancant el Sant Boià, amb 14. La propera jornada, ja la 23 en aquesta categoria, en aquesta segona divisió B, aquesta jornada 23, que tindrà els següents enfrontaments, una jornada 23 ja que doncs, comença a avançar la temporada aquí. Oriola Alcullà, Castelló, Dènia, Untinyent, Sant Boià, Sant Andreu, Lleida, Atleti, Balears, Badalona, Gramenet, Esporting Meunés, Sabadell, Benidorn, l'Hospitalet, Terol, Mallorca B, Alacant, i Gandia. Os diré, aquests són els enfrontaments per a aquesta 23a jornada. Anem a repassejar ja la tercera divisió, en el seu grup 5è, eh, el grup català, on en aquesta 22a jornada hi han hagut els següents resultats: Espanyol B 4 enposta 0, més 9-1 Palamós 0. Gava 3, Llagostera 1. El Prat 2, Vilafranca 1. Terrassa 0, Manlleu 0. Premià 1, Cornellà 1. A Pobla de Mafumet 3, Castellafels 2 el Balaguer 1, Escó 1, Europa 0, Muntanyesa 3 i Vilanova 2, Reus 1. La classificació en castellada en els seus quatre primers llocs per Llagostera 40, segona la Muntanyesa amb 38, tercer l'Europa en 37, quart la Pobla de Mafometa amb 36. Per sota trobem la dissatel amb posta amb 22, 18 el Vilanova amb 21, 19 l'Escó amb 20 i tancant el Premi amb 12. El Palamós el trobem en setzena posició amb 22 punts. La propera jornada en aquesta tercera divisió ja també la 23, com a la segona divisió B. En aquesta 23 ena jornada trobarem els següents enfrontaments. En Masnou, Palamós-Gavall, agustera Prat, Repitenca-Vilanova, Reus-Balaguer, Escó-Terrassa, Manlleu-Premià, Cornellà-Pobre de Mafumet, castella europa i muntanyesa espanyol B. Aquests són els enfrontaments per a aquesta 23ena jornada a la categoria de la tercera divisió grup 5è. Anem a repassar els resultats en la primera divisió catalana. Aquí s'arriba la vintena jornada. Eh, Sant Cristòfol 0, Rubí, 2. També eh, tenim el Poble Sec, 1, Repitenca, 2. Eh, Can Fatjó, 0, Sant Fulvent, 1. Igualada, 2, Paralada, 2. El Blanes, 1, Vilassar de Mar, 1. Guixol, 0, Gramenet, B, 1. Vic, 2, Olot, 0. Olés, 0, Moncada, 1. I Tàrrega, 0, Eh, perdó, Tortosa 0, Tàrrega 3. La classificació en Quetzalada per al Vic amb 46, segons és Volot amb 41, tercer el Tàrrega amb 39, quart la Repitanc amb 37, eh, cinquè el Vilassà amb 35, el Can Fatjó que és sisè amb 32, l'Igualada eh, té 31, setè i el Paralada, vuitè amb 30. Per sota trobem els dos equips que ve serien el Sant Cristòfol, 19 amb 14 i el Poble Sec Vintè, amb nou punts. La propera jornada en aquesta primera divisió catalana serà la 21a. Dos derbis tenim, el, pel que fa als equips gironins, Oloc Guíxols i Paralada Blanes. La resta, Tàrrega, Poble Sec, Rapitan, Cavic, Gramenet B, Sant Cristòfol, Rubí, Olímpic, Camp Fatjó, Sant Fluenc, Olesa, Moncada, Igualada, Vilassada, Marsans i Gimnàstica Iberiana Tortosa. Anem a repassar ja el que fa la regional preferent en el seu grup primer. Una regional preferent, grup primer, on aquesta setmana hem de la retirada del Mataró. Un Mataró doncs, que s'ha retirat de la competició, per tant, doncs, els equips que havien de jugar contra ells a partir d'ara descansaran. En aquesta jornada, 18. Els resultats han estat els següents. Aviat, 2. Manresa, 1. Ripollet, 2. Cassà, 1. Premià de dalt 1, Canyelles 3, Figueres 1, Palau Solità i Plegament 0, eh, Mollet 0, Banyola 0, eh, Turó de la Peira 3, Farners 0, Granollers 2, Gironilla 0 i Horta 5, Palafugell 0. La classificació encatçalada pel Ripollet en 41, segon és el Figueres amb 37, tercer el mullet en 36, quart el Manresa en 35, cinquè l'Avià amb 31, sisè el Granollers en 29, per sota, doncs trobem el Palau Solità i Plecamans amb 15 en 15 è lloc, 16 lloc és el Palafugell amb 13 17è el Caçà amb 13 i en darrer lloc el Mataró amb 8 punts, un Mataró que ja es quedarà aquí la setmana que ve pel que fa a la Unió Esportiva Figueres a la jornada 19, tindrà un derbi, un derbi que el farà desplaçar fins al camp del Palafugell Palafugell, Unió Esportiva Figueres la resta d'encontres, a Manresa, Tona Canyelles, Avià, Caçà Premiada de dalt, Gironella, Ripollet Unió Esportiva, eh, perdó, Farners, Granollers, Banyoles, Toró de la Pairell, Palau Solità i Plegamans, Mollet, l'Horta, el... en aquest cas s'havia d'enfrontar al Mataró, tindrà jornada de descans. Nosaltres que anem a fer una petita pausa i continuem tot seguit repassant els diferents resultats en aquest món del futbol.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 Bisbalenc, 0. El Vilamalla, dos Bos de Tosca, 3. Amir, 0. Besalú, 1. Sant Ilari, 4. Quart, 1. Calde, 0. La Junquera, 2. Camprodon, 1. L'escala, 1. Tordera, 1. Ripoll, 2. I el partit entre el Tos esportiva i la Badesen de Fou Suspes. La propera jornada... Tenim els següents enfrontaments, el, perdó, a la classificació. Després de 18 jornades, el líder és el Lloret amb 49 punts. Segon, el Ripoll, 35. Tercer, el que 30. Eh, quart, l'Abadesenc, amb 29. Cinquè, l'Escala, amb 28. Eh, sisè, el Llop, el Besolú, amb 28. Eh, Setès, el quart, amb 24. Vuitè, eh, el Bescanó, amb 23. Eh, Novell, Camprodona, amb 23 punts també. El Vilamalles, Desem, amb 23 el, fa, el Tordera el trobem en 11 lloc amb 22 i el Sant Hilari també amb 22 per sota trobem el, la Junquera 16 amb 19 i el Sant Gregori també en aquest cas 17 amb 16 i tancant el Tossesport amb 14 la propera jornada ara sí la 19 en aquest grup primer de primera regional és la que formen els següents en contra Ripoll Vilamalla Bosa Tosca Tossesport Abadesengamer, Besalú Sant Tilari, Quart Caldes, la Junquera Bescanor, Sant Gregori Lloret, Bisbalent Camprodon, l'escala a eh, Tordera. Aquests són tots els enfrontaments d'aquesta dinovena jornada. La segona regional, grup 15, una segona regional, grup 15, en, hi van haver aquests eh, resultats en la jornada 18. Monells un, Torruella 0, Alguifac 0, Esplais 4, Lladó un, Borrassà 4, Begú 3, Calanes un. Sant Pere, 1, Roses, 2. Sant Miquel, un, Llençà, un. Agullana, quatre, Viladamat, 2. Verges, un, Base Roses, 2. I l'Emporia Brava, dos, Purvou, un. La classificació encatçalada per Roses, en 47. Segona és el Torroella, en 38. Tercer, les Plais, en 36. Quarta, el Base Roses, també 36. Cinquè, lloc, però, Borrassà, 31. Sisè és el Sant Pere, també en 31. Setè és el Llençà, amb 25. 8è uh, el Begú amb 24 amb 23, 23 punts trobem el Viladamant Nové i l'Emporia Brava de Zé, a més a més del Monells, 11è, el 12è és el Verges amb 22 punts també trobem el Sant Miquel, uh, 13è amb 21 i el Lleló 14è amb 19, 15è lloc pel Cabanes amb 14 punts, uh, també trobem el 17è que és la Gullana amb 14 i el 17è el Portbou amb 12, també trobem al que és a eh, 18 en 10 punts. Doncs nosaltres, que un cop repassada aquesta classificació, el que farem serà anar a repassar la propera jornada, la dinovena en aquesta segona regional, en el seu grup 15. És la que conformen els següents encontres. Eh, Base Roses-Bagú, borrassà Verges. també trobem els Roses-Monells, eh, sant Pere. Cabanes, Empor i Abrava, Torroella, Sant Miquel, Llençà a Gullana, també el Viladamat, Lledó i el Purbou, el Guifac. Anem a repassar la tercera regional en el seu grup 30 amb els següents guarismes a la jornada, 18. Gualtes Gualta 1, Sant Pere 1, també el Mariscal d'Ullà 1, Zafra 5, el Cristinen 6, Sant Jordi i Desvalls 1, Comunitat Boliviana 2, Siorana 3, eh, Cursar 1, Montràs 1. També trobem l'escala B 2, Medes del Startit 3, Bàscara 3. Camallera, 0, i l'Armentera, 1, Saoleda, 3. La classificació encatxalada en els dos primers llocs per al Jafra, amb 44 punts, i el Montràs, amb 41. Per sota trobem el Sant Pere B, 15è, amb 14, el Maniscal d'Ullà, amb 6 punts, 16, i tancant el Camallera, amb 2 punts, 17. è La propera jornada, la dinovena en aquesta categoria en aquesta tercera regional grup 30, és la que conformen els següents encontres, Mariscal Dullar, UB, Medes Lestartic, Comunitat Boliviana, Siurana, Bàscara. Camallera Cristinenc, Sant Jordi dels Cursà Montres, l'Armantera, Sauler de Gualta i Sant Pere Bejafra. I ja per tancar, anirem repassant els resultats de la tercera regional grup 31 amb els següents guarismes. En aquesta jornada 18, Cistella 2 marca davant Llers 2, Vilasarcre 2, la Junquera B 2, Vilajuiga 2, Vilavertran 1, Nevata 0, Bases Roses B 5, Vilafant 0. També trobem els Salvatans 0, Fortià 3, Sant Llorenç 1, Cadaqués 0 i Paralada 7, eh, perdó, Garriella 7, Paralada B 0. L'Espolla Unió Esportiva Figueres va ser suspès. La classificació, encapçalada pel Cadaqués, amb 45 punts. Segons el Figueres ben 43. Tercer el Vila Bertran amb 42. Eh, la Marca de l'Alem amb 40. Quart el Llerz eh, 37, 5 cinquè, el Fortià amb 31 és sisè eh? i el Base Roses amb 29 que el trobem en 7è lloc, el Garriguella 27 punts, 8è el Sant Llorenç és 9è amb 25 punts el Cistella, desè, amb 23 el Vila Sacra que és 11è amb 21 punts a la Junquera 12è amb 19 amb 18 punts, el Vila Joïga 13 è 14è és el Navata amb 15 15è l'Espolla amb 14 16è lloc pel Vilafant amb 13 Uh, 17ers els Salvatans amb 6 i tancant el pedal A de B amb 7 punts la propera jornada la 19 en aquest cas d'aquesta tercera regional en el seu grup 30 és la següent la que conformen els següents encontres Vilajolga, Garriguella, Figueres B, Llers uh, la, Junquera uh, la Junquera Unió Esportiva de Vilafant uh, Vila-sacra, Base Roses B per de B, Cistella Fortià, Vilabertran Navata, Espolla, Mercadalà, Sant Llorenç i Cadaqués, Salvatans. Fins aquí el món del futbol femení. I vam repassar els diferents resultats que tenim del futbol femení. En primera catalana tenim dos resultats en la seva setzena jornada. El grup 4, Cabanes 2, Lloret un i Porbeu un, Sant Esteve d'en Basc. 0, també dos resultats més, en aquest cas de la segona catalana grup 7, de la setzena jornada també eh, tenim, dèiem, dos resultats més, són el base Roses 10, Hostalric 0 i en aquest cas el Sant Pere 2, eh, Girona un. Aquests són els resultats que tenim fins al moment de la nostra redacció pel que fa al futbol femení. També en futbol sala en primera territorial tenim el resultat de la Fundació Esportiva Figueres que perdia per 4 gols a 2 a la pista del líder del Llagostera. Per tant, doncs la Fundació Esportiva Figueres que no podia assolir la victòria aquesta setmana a la pista del Llagostera. Nosaltres que fem una petita pausa i tornem tot seguit repassant més resultats. I nosaltres que continuem repassant diferents resultats, ens anirem al món del bàsquet, començarem amb el bàsquet de les Escolàpies, amb premini eh, femení, Escolàpies eh, 36, Roses 28, en premini masculí, amb as mitjà 44, Escolàpies 51, eh, mini femení, Escolàpies 76, Unió Badruna 23 també en mínim masculí Girona Sant Josep Badruna eh 97 perdó Escolòpies, 54. En preinfantil masculí, escolàpies 38. Blanes, 62. En infantil masculí, eh, uñar blau, 50. Escolàpies 82. En cabet eh, femení, escolàpies 61. Uni Girona, 46. En cabet eh, masculí, tenim les escolàpies eh, 49. Eh, corda Maria, 53 amb um, júnior femení, Escolàpies 39, uh, GIEG, GEC de Girona, 60 amb um, sènior femení, Sant Andreu de Nazaret, 81, Escolàpies 63 i amb um, sènior femení A, tenim el Sant Julià de Ramis, 25, Escolàpies 61 Aquests són els resultats aquesta setmana pel que fa al Club Bàsquet Escolàpies. També en la lliga de la Copa Catalunya, grup 2 a l'ADPAF es desplaçava al camp a la pista del Big Big 59, ADPAF 70. I ja per finalitzar, en l'Aterpolo, tercera divisió nacional, el Club Baterpolo Figueres s'imposava a la Universitat Autònoma B, Club Baterpolo Figueres 16, Universitat Autònoma B, 13. Per tant, doncs, fins aquí tots els resultats d'aquesta jornada. Nosaltres que seguim el decurs del nostre programa amb els altres temes que ens queden damunt de la taula.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 Un servei acurat a un preu economico. Finasta grasta dona la vorinta. Tu es Una forma Rap 107. Hit, bye, hit, bye. Ritmes i paraules. Man, Rap 107. Yeah, yeah. oh. Dimecres a les 11 de la nit a 107 Música. <t 'n -2> <t 'n -2> Rap 107. Qui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 Els dimecres a les 10 de la nit el blues arriba a 107 música No cal buscar més Bluesmania Els dilluns Tens un Ângel per tu Generacions de 10 a 11 de nit A la 107 Música Només per tu Enxalt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 Nosaltres que continuem aquest uh, sense d'esports d'aquest dilluns i a continuació anirem a parlar del món del futbol sala i és que la Fundació Esportiva Figueres en la dotzena jornada per, per dia davant de l'aluminist nom Llegostera per 4 a 2 Per Llegostera van jugar Andrés, Marc Juan Luis Adrià, David David II uh, Rubén i Raúl Per la Fundació Esportiva Figueres van jugar Ronald Dorey Alex Romero uh, Jordi Carrillo, Juan Clemente Iván Jiménez, Gaby Cerezova, Sergio, Víctor, Xavi Matas, Alex y Yasin els gols, el 0-1 marcava Juan amb 3, a 0-2 el feia Carrillo al 5, l'1-2 posava David al mínim 9 el 2-2 el, el feia Rubén al 20 el 3-2 el, el feia Marc al 37 i el 4-2 final el posava David al minut 40 eh, pel que fa doncs, a la crònica, diríem que la Fundació Esportiva Figueres no va fer prou senz superior derrota eh, de, la, de la Fundació Esportiva Figueres, certament durosa la que va patir ahir la pista del Llagostera. Els figueranys van posar-ho en bon joc, la intensitat i en resum el control, el control del partit però també van cometre errades que van convertir-se en regades pels jugadors del Llagostera. Des dels primers instants de partit els figueranys van aprofitar eh, van aportar molta intensitat i van començar a tenir la pilota i a crear ocasions de perill. Fou així conjunt en eh, minut 3 de partit i Carrillo dos minuts més tard posaven en avantatge els homes de Ruiz i abolir. a Llagostera semblava reaccionar, però no creava excessiu perill a la portaria de Ronald. Per una sessió al porter molt discutida, els irunins aconseguien retallar distàncies gràcies a un error de mercatge que deixava sol davant el porter al local. David. Malgrat el gol, els figrenys van ser superiors en tot moment i fins i tot haguessin pogut ampliar l'avantatge en el marcador. El llagostera, el líder del grup, es limitava a esperar que arribés a alguna ocasió el contrapop o alguna rada dels, vis dels visitants. I així va ser quan, en una mala passada a mitja pista, propiciava la contra local i s'ho l'empat a pocs segons pel descans. Al segon temps, els homes de la Fundació coneixedors de la seva superioritat van sortir a la pista a mossegar i a buscar marcar el tercer gol que fes justícia al seu joc, que en, en els primers minuts va arribar en clara data a la porteria local, però va perdonar massa i això s'acostuma a pagar. L'electrònic la de Lleustera no es va moure fins a falta de 3 minuts al final, quan novament el conjunt Gilni aprofitava dues eleccions ferrades figuerenques per sentenciar l'encontre Moltes vegades, el conjunt visitant va disposar encara d'un parell d'ocasions per igualar el maig. Però la, precipici... la precipitació dels darrers instants de partit els va superar. Per tant, poc premi per un equip, el de la Fundació Esportiva Figueres, que ho va donar tot i va demostrar ser un equip que practica un bon futbol sala, però encara li resta temps per medular. Per tant, doncs una derrota de l'equip preparat per dir qui Aboí i eh, el seu eh, company eh, Carlos Ruiz. Nosaltres que anem a seran escoltar les declaracions d'un de, de entrenador de la Fundació Esportiva Figueres eh, Tarlos, és el que vol fer injusta, no? Bé, bueno, aviam, injusta, aviam i sabíem que aquest equip havia perdut cap per, partit per a casa, i sabíem que era un equip que, que jugava contra, i bé, amb la primera part, aviam, la primera part com la segona hem posat tot el pes del partit, i que ha passat, no?, que ha 3 dels nostres, n'han pujat 3 gols una falta de sessió al quart gol, vull dir, nosaltres hem conjuntat creant, creant, creant, i bueno, no, no hem prevejat, i bueno. Bé, eh, doctoratger dos, a la primera part, dos prims als primers inicis. Eh, com m'ho deia allà i comentava abans, eh, errors que no es poden cometre que, que donen l'empat a aquesta gent. Sí, sí, sí, la veritat que sí Aviam, tenim de dos joves El primer ha sigut una espista de defensiva Amb una falta d'un dels joves que té que prevent I bé, ens passa cada setmana no? Tenim de dos joves Que han bueno, d'aprendre Un equip sèrie, veus Que han esperat, a les nostres... han esperat que nosaltres cometessin errors Els han comès Han fet 3, 3 contra la segona part, 3 gols Nosaltres hem tingut hem portant tot el pes del partit un gran partit, la veritat és un gran partit amb extensió com ofensiu però ara el joc del partit té moltes combinacions i ha fotut a la gol quan anàvem 0-2 hem tingut ocasions de posar 0-3, 0-4 ja s'havia d'entrar al partit i, bueno, i ja sabíem que la segona part seria, seria dura perquè ja, clar, aquest equip va provocar partit a casa i la veritat ens ha costat, no? ens, ha costat eh, ens ha costat la circulació Fallo, algun fall o algun fall concentració però bé, si vols fer la veritat recebí, recebí, ho no? vam parlar tot el del partit estem creixent cada dia com cada dia millor, i van millor, la veritat és que ja robo moltes, la veritat eh, el principi, els primers vídeos de la segona part, eh, semblava que l'equip on sortia eh, en busca algú i s'ha perdonat, no? Sí, sí, és que dèiem, sí, és el que dèiem, sí, no el que dèiem. Bueno, la primera part hem tingut opció 0-3-0-4 la segona part anàvem 2-2, eren 2-3-2-4 hem perdonat, s'han posat ells 3-2 faltant 4 en 3 minuts hem, hem, arriscat, hem arriscat i una altra vegada bueno, ja estàvem tots a dalt i, i ells s'han no? la, la veritat és que Ah, si perdones, perdones, perdones, amb un equip que l'únic és pres del teu de nada, pues la veritat és que bueno, amb el síndrome de passabilitats amb això no. Sabíem com el el ells jugaven, i bé, que ja t'ho dic, molt dolorós. Eh, us posava 6 punts, us buscava el Jaguster a 6 punts. Primer jugava a la segona volta, queda molt, no? Encara, però... Sí, sí, sí, aviam, aviam el Jaguster era fora de casa per partits. Aviam, cada setmana hi ha, ha enfrontalents directes, ara ara havíem fet el Cota, el Cota Vermella, també tenia, tenia un partit contra la visual, Bé, doncs, diguem, la setmana que he intentat guanyar el lloret i la veritat és que no podem prendre el partit si volem estar dalt no podem prendre el partit eh, què ens dius a l'equip després d'un partit així que, que han estat superiors i s'acaba perdent és difícil, és un treball de mentalització no? perquè la veritat és que hem perdut el pes del partit hem tingut ocasions per ja, aviam quantes ocasions aviam no, no seria que no quedéssim ocasions i que l'equip sigui superior, però bé, bueno, hem, hem, hem sigut enormement superiors a aquest equip. El que passa que ja sabem que futbol sala eh, també es pot llogar, ha tancat arreu la contra, i aquest equip el deu perfectament. Ha esgat les nostres dones, les han i se n'ha aprofitat. Suposo que, per com avui, al nivell d'aquesta categoria, haurà eh, molts equips buscaran això, no? Sí, sí, això sabem. Ho sabem que que, que, que intervenim a jugar a futbol sala ja no puc. Nosaltres intentem fer un de formació, i continuarem fent el mateix, intentem borrar el plaç del partit, que els granos participin, que continuem tinguin ocasions per jugar, tancats a i córrer, la veritat no val la pena, si nosaltres som un equip que estem a la Fundació precisament és per, això, és per tenir l'equip de formació i fer un bon futbol sala, la veritat és que hem, que hem sigut superiors, hem tingut les ocasions hem fallat, però bueno, jo t'he dit que l'util seria que no tinguéssim les ocasions, però tinguem-les la veritat que serà difícil que els ganes no es recuperin. No són molt joves i pensaran, ostres, pensaran que han fet una esforç enorme per res, no? Però bé, per són els entrenadors, no? Per dir-los que venen pel camí i que han fet un gran partit. Molt bé, Carlos, soles, volta i fin parlant. Vinga, gràcies. set esports, parlem del futbol regional. Les que seguim i el que farem a continuació a del món del regional, concretament de la segona regional en el seu grup 15 i concretament de l'equip del Borrassà, un Borrassà que guanyava eh, aquesta setmana eh, lladur en el primer partit de la segona volta que per un de la 4 i per parlar de com va aquest partit i de constant en aquest Borrassà, tenim la per costat el seu tècnic, en Carles Gritos. Carles, molt no, bon vespre. Bon vespre, un abraçat, doncs, que... Ho parlàvem un altre dia, fora l'antena. No sé si estàs siguint l'equip de la volació de la temporada. Carles, què hi penses? No, això de l'equip de la volació, i això són els segons títols que es posen, eh, no sé, per Femac, o 6, però no, nosaltres vam partit a partit, però ben, ben ningú siguin, no, títols, que es sí. posen, I think that's what we're all suposo que anirà per les segones, no? Sí, no, no, molt orgullós perquè a jo estic pagant molt de partits i sé que в нём Sacra, festa Major de Semblai 2011 Dissabte 5 de febrer, tarda a les 7, xerrada sobre la història de Catalunya a càrrec de Joan Amorós, al castell Palau de l'Abat Diumenge 6 de febrer, de 10 del matí a 1 del migdia jornada de portes obertes dels nous edificis per a tothom que els vulgui visitar a dos quarts d'onze, visita guiada a l'exposició Càters i trobadors. Inauguració del renovat castell Palau de Labat. Tot seguit, concert de música catalana a càrrec de la coral Veus Blanques de Vilasacre. Dissabte 5 i diumenge 6 de febrer, festa major de Sant Blai a Vilasacre. 107 esports, parlem del bàsquet. sense tres punts parlant del món del bàsquet eh, concretament de la Copa Catalina i de la Torra Figueres que la jornada d'aquesta setmana s'imposava eh, 59-70 Per sorpresa, bé, bueno, tot com estem ara segurament sí, si volíem trenament al principi de la prova no hauria d'haver sigut, una situació bastant complicada, fiquem passant a programes d'elegiós i històries diverses i això ens ha fet anar a la classificació i per, per a la situació que estem ara, doncs, sí que és una mica sorpresa perquè vam anar un equip que està bastant bé sobre que nosaltres la classificació, no? Mm -hmm. uh, Explica'ns... Uh... No, el partit ahir, doncs, el eh, portant preparat ja faria força eh, de fet el seu primer perigòpera, la segona volta ja havíem jugat contra ells i ja els coneixien bastant, i vam estar treballant coses tota la setmana sobre dos aspectes defensius, i això és el que ens va fer guanyar el partit, hi vam defensar molt bé els seus jugadors principals, i l'equip que normalment estava ficant 90-95 punts doncs, a casa, jugant molt, molt bé, doncs no s'han deixat 160, i això és molt important. Sí, sí, dir que la feina defensiva en, aquesta, en aquest partit eh, va ser important, no? Sí, sí, sí, sí, sí. S'ha sí. de fer que ens va fer a jugar bé, però no vam estar Van fallar molts tiros sols, tant com de fora. I, tant, tampoc vam fer-nos escut 70, però vam jugar bé. Però per això, no vam estar molt encertats. Però darrere sí que vam pujar els sujudes importants del doncs, partit no vam deixar com de en cap moment. Sí, uh sí. -huh. Uh, I explica'ns una mica, doncs, com està l'equip actualment, de lesions, de... Ten està recuperant jugadors, ja explica'ns una mica. Sí, amb l'equip, doncs, espero que de mica a mica anem cap a Nadal. hem tingut que les junts importants anem tota la primera volta, sobretot l'últim mes, més i mig de Nadal, i ara doncs, a mica en mica hem recuperant tots els jugadors, també el tenim algú jugador del segon equip que està aportant regularment minuts i, i molta aportació, com és en Xavier Montalà i ens ha ajudat molt, i ara doncs tenim l'equip per completar l'altra vegada, i de fer part de i això ens doncs, fa molta moral i molta confiança doncs per intentar anar escalant mica mica cap a la salvació, no? Uh -huh. uh, l'equip és que penúltim en aquests moments, uh, com ho veus per assumir la salvació, serà complicat, no? Sí, no, la que sí, perquè la gent està molt igualada i el situador de competició, un cop parla per de baixa, complicat. Baixant dos equips directes i els quatre següents fan la promoció uh, creuat amb l'equip d'Otter Group, per això, abans, ara ja en directe, sense fer clima, ni res, o no fer una segona volta espectacular, guanyar, dos o tres o partits, que això no, no va tenir el dia de la primera volta, és molt complicat. Per tant, el que hem d'intentar és acabar la lliga, a atureixer, en posicions que ens facin fer el periodo de permanència amb el factor a casa, que això estaria, doncs, bastant bé. <fixer -t 'ho> doncs, Oriol, eh, Robert, Tanyet, eh, de l'Avipart Esperem, eh, doncs, eh, que l'Avipart es i que es que dic això no d'agressió contra el govern i nosaltres, com deiem, que avui parlant del món del basquet posem punt i final aquí en el nostre programa d'avui. Eh, els hem acompanyat des de les 8 del vespre, des de les 9 del vespre, pardon, fins ara mateix al punt horari de les 10. Rebin cordials salutacions a qui els ha acompanyat un servidor Dani Pagès. Nosaltres, eh, com deiem, arribem ja a les 8 del vespre. Que passin una molt bona setmana. Eh, perdó, arribem ja a les, 9 de, a les 10 del vespre. Ara els deixem amb el nostre company Pep Ballano i els Generacions. Que passin una molt bona setmana. Nosaltres ens retrobem el proper diumenge a partir de les 8 i fins al punt horari de les 10. Que passin una molt bona setmana.